Bismillahirrahmanirrahim Wajina roachin. Wadjina, la monje mwingi, wa monje mwenye Jess elunek, eye, eye, eye, eye, eye, eye, eye, eye, eye, wa aslihuu eye, eye, wa eye, eye, eye, Wanneer niemand Wanakuuliza niemand niemand Sema gawira niemand niemand niemand niemand niemand niemand niemand niemand niemand niemand niemand niemand niemand niemand niemand niemand niemand niemand niemand Inna mal mu'minuun allazine ida dhukira Allah wajilet kulubuhum Wa ida tuliat aleyhim ayatuhu zadathum imanan Wa ala rabbihim yatawakkelun Hakika waumini ni wale ambao wanapotajwa mwenyezi mungu Nyoyozao hujia kofu Na wanaposomewa ayazake huwazidisha imani na wakamtegemea mwalawao mlezi. Allezina yukimuna assalata wa mimma razakanaahum yunfikun. Awa ambao wanashika sala na wanatoa katika yale tunayewa ruzuku. Ulaika humul mu'minuna haka. Lehum we niet omdat we een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje na beetje na beetje na beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje Kama mola wako mlezi alivio kutoa nyumbani kwako kwa haki, na hakika kundi moja la waumini lina chukia. Yujadilunaka fil haki baada ma tabayena ka anna ma yusakuna ila almauti wa hum yonvurun. Wanajadilina nawe kwa jambo la haki badia ya kwisha bainika, kama kwamba wanasukumwa kwenye mauti na awanaona.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 na mwenyezi mungu walipukwa hidini kuwa moja katika makundi maweli nilenu, na aanyi mkapenda lisilo nanguvu ndiwe liwe lenu. Na mwenyezi mungu anapenda hakikishe haki kwa maneno yake na aikate mizizi ya makafiri. Liuhakka lhakka wa yubotila albatila walaukariha almujarimuun. Ili hakikishe haki na ovunje upotovo na wangechukia wakosefu. Ith tastagithu na Rabbakum, fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfim minal malaiikati murdifin. Mlipokuwa mkimuomba msaada mula wenu mlezi, na ayaka kujiboni kuwa. Woyakini mimi nitakusaidieni kwa malaika elfu wanaufuwa tana mfululizo. Wanneer je naar de bushroawa li tapame in de bihipulubukum, en naar de minerale in de lohazizun hakim, namanyezi mungo hakufanyahaya, ilakua nibishara, na ili njozenu zitue, na haopatikani u shindi. Ila kutoka kwa mwenyezi mungu. Hakika mwenyezi mungu ni mwenye nguvu na mwenye hikma. Allahu ekbar, Allahu ekbar. La ilaha illallah. Surat al-Anfal. ka Madina. Surat al-Anfal hii meteremka madina. Ayazake ni sabinda tano. Mwenyezi mungu alietakasika na kutukuka. Amebainisha katika sura hii baadhi ya hukumu za vita na mambo ya nayopelekia vita na sababu za ushindi na makamo ya nguvu za moyo zinazopelekia kushinda na hukumu za ngawira za vita na wakatigiani kuchukua mateka. Na mwenyezi mungu kwa hikma yake yame kusanya humu hukumu za kisharia. Surahii inaeleza kisa cha vita vya badri na baadhi ya yaliokuwa kabla yake na kuashiria sababu zilizosabibisha hivyo vita. Nazo ni kutoka makafiri wa shirikina maka kumuendea nabi sallallahu alaihi wa salama. Na humu mwenyezi mungu wanataja kujitayarisha kwa vita na kupasa kuwelekea salama na amani ikiwa maadui wanelekea kutaka salama. Na sura hii tukufu inamalizikia kubainisha urafiki wa umini wao kwa wao na kuwajibikia wa umini kuhihama nchi na yawaonea na kuwafanya wanyonge ili wende kuwaunga mkono wa umini wenzao katika juhuli ya kutukuza wa islamu na wa islamu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam katolewa maka na kulazimishwa kuihama kwa sababu ya vitimbi mapagani, wa mpagani wa na kwa kuazimia kwa, kwa ukumua, iliwa islamu wapate kuwa na dola yao. Na haya kenda kukamadina kwenye amani na manusura. Huko ikawa hapana budi ila kuwania kujilinda na ufamizi wa madui. Wasijie wenye imani wakapata mateso. Vikatokea hivyo vita vya badri. Waumini wakapata ushindi uliowazi wazi na angawira nyingi waliziteka. Ikatokea khitilafu kidogo na suala la shauri la ugawaji wa hizo ngawira Ndiyo hivyo mwenyezi mungu wanasema Wanakuliza habari ya ngawira zende wapi? Apiwe nani? Niza nani? Zige wanyo vipi? Ewe nabi waambie hizo ngawira niza mwenyezi mungu kwanza Na mtume kwa ambri ya mulawake mlezi Ndiye mwenye madaraka ya kuzigawa Basi wacheni kukitalifiana kwa ajili ya hayo. Na uwe mtindowenu ni kumkofu mwenyezi mungu na kumti. Na tengenezeni ya lio bainayenu na mfanyi mapenzi na waadilifu diyo mahusiano bainayenu. Kwa ni hakika hizi ndizo sifa za watu wa imani. Ama hakika wa umini wa haki na kweli daima wanakuwa na kofu na utifu kwa mwenyezi mungu. Akitajwa Allah subhanahu mwenyezi mungu waletakasika... Nyoyo zao hufazaika, nazika jahofu, kwa hivyo kila wakisomewa aya za Qur'an, imani yao inazidi kuwa imara, na wao huzidi unye na ujuzi, na wala hawa mtegemeye yote ila mwanyezi mungu aliewa umba, na ndie anayewa linda, na kuwaendeleza, na hawa umini waliewa kweli katika imani, Wanashika sala kwa kutimiza nguzo zake na kukamilisha unye kevu, na utiifu ili wawedaima katika kumkumbuka mwenyezi mungu na wanatoa katika mali aliwaruzuku mwenyezi mungu subhanahu wa taala kwa ajili ya jihadi na mambwa yote ya kheri na kuwasaidia wanyonge Hakika hawa wanausifika kwa sifahizi diyo khasa wanausifika kwa imani kwa haki na kweli. Na malipo yao ni kupata vieo vyangazi ya juu kwa mwenyezi mungu. Yeya Allah subhanahu ndi ya tewa parathizake na mafira wanapoteleza na duniani luniani atawapa risikinjema na akhera nema ya daima. Ushindi bila shaka upo mikononi mwa mwenyezi mungu na funguo za mambo yote ziku kwake. Na hali ya waumini katika kukitalifiana kwao katika mambo ya ngawira Ni kama hali yao pali alipu kuambrisha mwenyezi mungu utoke ukapigiane Na washirikina katika badri Na ayu ni haki ili kwani miongoni mwa waumini kulikuwa apo na kikundi kilishochukia vita kweli kweli Wanajadiliana na wehao wakikundi hicho Wana wanajaribu kutilia nguvu kawuli yao katika jambo la haki Nalo ni kutoka kwa jili ya jihadi, na kumpe wao walikuwa na wenzao waliotoka kuenda kupokonya mali ya makureshi ya liokuwa ya nakuenda sham na wasiapate. Kikundihicho kikahiyari kurejea baadia kuona wamenusulika kwa kujufi wa mtume, na kwamba makafiri wana waugopa, na kwa kuwa hali wakifichukia vita, na kuwa hawajui litangalo wapata. Na walipokuwa wakiviende ya vita, walikuwa kama wanausukumu wakwenda kufa, na wawanaona kitachowaua na yanawapata mateso yake. Enyi waumini, kumbukeni ahadi ya mwenyezi mungo mtukufu kwenu, kwa atakupeni ushindi juu ya moja katika makundi mawili, hilo lenyesilaha na ngovu, na hali njini mnapendelea kupambana na hilo kunde jengine lenye mali na watu tu, na hilo ni msafara wa Abu Sufyan. Nani mkakhiari mali ya siyokuwa na apigyanaji Lakini mnyezi mungu mtukufu Anataka kuhithibitisha haki kwa mapendo yake na uwezo wake Na kwa manino yake ya liokwisha tangazwa Na hili auungoe kabisa ukafiri katika bara arabu kwa ushindi wa waumini Ayahizi tukufu zinatoa sura ya anayopita katika nafsi wakatuwa vita Nako ni kutamani kukutana na madui wa chache na kuchukia kukutana na wengi. Na kupenda kuteka mali na ngawira. Na ili hali mwenyezi mungu mtukufu anataka kuitukuza dini na ishinde haki na wangoke makafiri. Iliathibitishi haki. Na auondowe upotovu. Hata wakichukia makafiri ambao wamedhulumu haki ya mwenyezi mungu na haki ya waumini na haki ya nafsiza wenyewe. Na enyi waumini. Kumbukeni nanyi mnagewana nga wira na mnakhitalifiana Mlipomba uo kovu na msaada Na mkandikiwa kuwa hapana la kukwepusheni na vita Mwenyezi mungu ni maumbienu Haka kuungeni mkono kukukuleteni malaika Roho zilizo safi nyingi znazo elfu Znazo zikija moja baada ya moja Walipojua wapigenaji wa umini kuwa hapana njia ya kukwepukana na vita wakaomba msaada kwa mwenyezi mungu, na ayo mwenyezi mungu mtukufu akawaitikia, na akawonga mkono kwa malaika elfu walifuatana. Yani alianza kwa kupeleka msaada kwa vikosi bilifuatana, iliwewe pesi kwa kila kikosi kwelekea pake katika vita, pasuwepo kukabure au kupigana na makumbo. Na ifikapo msaada ya majenshi ya vita roo furahi na moyo huingi ya na Nahaya ndio aliyoyakusudia Mwenyezi Mungu mtukufu kwa kauli yake na Mwenyezi Mungu hakufanya haya ila kuwa ni bishara na ili nyoyo zetuwe na ushindi daima unatokana na Mwenyezi Mungu wala Mwenyezi Mungu mtukufu hakujalia huku kukungeni mkono kwa malaika hizo roho safi ila ni kuwa ni kukupeni habari njema kama bishara kwenu kuwa mtashinda mpate kutuwa nyoyo na msonge mbele na mwenyezi mungu anakusaidieni na wala ushindi hauji ilo kwa msaada wa mwenyezi mungu. Mwenye nguvu mwenye kushinda ambaye anayipanga mambu kwa pahala pake kwa mujibu ujuzi wake usiopitikiwa na chochote.